Molt bona tarda a tothom, salutacions, si heu avançat el rellotge, són les 5 i 2 minuts de la tarda d'aquest diumenge 28 de març del 2021. Si no heu avançat el rellotge, doncs potser us esteu perdent el programa, aquest magazine, ecologista de la Vall d'Hostoles que comença cada diumenge a les 5 de la tarda en punt. I com he fet les últimes dues setmanes, avui també us porto un reportatge. Així que, doncs, molt content de poder trepitjar el carrer i sortir... Doncs a, a conèixer gent i, i a compartir activitats que després han doncs, format radiofònic. També podeu eh, viure-les vosaltres aquí a través de, de la sintonia del 107.7 de la FM o per internet a radiolesplanes.com. Espero que estigueu molt bé, que estigueu preparats per gaudir de, els propers dies que venen de vacances, si en teniu, o de tranquil·litat, si la podeu trobar. I us porto... Un reportatge molt especial, coses d'aquelles creatives de producció, quan un pensa eh, què fem, què anem a, a veure, a qui entrevistem, quina activitat podem anar a conèixer i, i fer doncs, un reportatge amb el micro, etc. I tenia anotat a la gent que allí dissabte jugava a l'equip de la tercera catalana, a l'equip de futbol d'aquí de les Planes, al, al camp d'aquí del poble, i vaig dir, bé, doncs, ah, potser aniré a veure el partit, que no, m em penso que no he anat mai a veure un partit sencer. I tot barrejant les coses, doncs, se'm va acudir, i si faig entrevistes als espectadors que estan veient el partit? Què en podrem treure? Doncs ha quedat una cosa ben xula, la veritat és que molt interessant i, i molt divertida. També en alguns moments vaig estar doncs eh, tirant la canya a alguns espectadors i parlarem de futbol també una miqueta, però sobretot de la pandèmia, de la pandèmia del coronavirus, de l'emergència climàtica i d'aquest govern de la Generalitat, que encara doncs no, no, no ha sigut... Eh, elegit pel Parlament, com segurament sabreu. Aquests són els temes que hem tocat, futbol, pandèmia, emergència climàtica i el nou govern que s'ha de formar. I sense més preàmbuls, doncs, us deixo aquest reportatge. És una horeta, crec que és molt entretingut. Um, ja veureu que he fet tot l'esforç possible perquè el so uh, doncs, tingui el so ambient que es vivi al camp, a la gespa del camp, i també doncs, que podeu escoltar un, un ventall de, de veus doncs, ben diferents de gent jove, gent d'aquí de les Planes d'Hostoles, gent de Girona que venia eh, seguint l'equip perquè aquest partit era entre les Planes i el Girona i també inclús doncs, gent de Barcelona que vaig trobar aquesta banda doncs, aquí ja, ja de vacances. En fi, eh, veureu que és molt variat. Així que sense més preàmbuls, anem a escoltar-lo. Us agraeixo que sintonitzeu Ràdio Les Planes i que estigueu doncs, atents a la sintonia el diumenge a les 5 de la tarda per compartir aquest programa, per escoltar-lo i si ho feu per internet ja sabeu que també teniu el podcast a l'ecodelabai.org l'ecodelabai.org per recuperar els àudios sempre que vulgueu i escoltar-los a la carta Doncs vinga, anem a escoltar això Gràcies per acompanyar-me Gràcies per deixar-me que t'acompanyi Comencem!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 Sí, sí. No t'ho apunto, eh? Hola. Què, què és, per fer el seguiment pel, pel eh, Covid? Covid, sí. Vale. Jo vinc de Ràdio Les Planes. Ah, vinc de Ràdio Les Planes. Sí. No feu pagar entrada. No, no. T'agafen les dades de la gent pel tema del Covid? Sí, sí, sí. Ens fan agafar, a la federació, ens fa fer aquest registre... Eh, eh a tots els camps oi? I to... ho fan de diferent manera però nosaltres ho hem optat per això per apuntar el nom i, molt i el telèfon i és molt bé hi ha algú de la ràdio avui? Eh, no, no, de cap ràdio eh, quina ràdio? De... de les planes no, no, ara, ara mateix jo diria que no perquè l'Arnau avui no ha pogut venir mm -hmm. eh? molt bé doncs vinc a fer unes, pre unes preguntes aprofitant que hi ha futbol bé, i fareu un reportatge per preguntar altres coses també. Sí. Allà amb quina és l'opinió sí. que es aquí al, al poble. Molt bé, molt bé. 0-0 cara no? 0-0, sí, acaba de començar, eh? Portem sis minuts. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Hola, bona tarda. Que és d'aquí Les Planes. Sí, sí, sí, que és d'aquí Les Planes. Uh, li pots fer una pregunta? Com veu el partit? Com veu aquest equip? Home, de moment uh, ho veig molt malament perquè aquest Arbi Pobrot també penso que és del Club Super 3. del <ríe> no, Club Super 3, sí, per què? Sí, perquè el, ve, el veig molt infantil, jo no sé. No sap pas ni, ni el que ha de fer, ni... ni... Ara, ara no sé si continuarem o no continuarem, perquè no sap pas ni, ni què ha passat ni res. Però els jugadors ajuden o no ajuden, també, que hi hagi un partit net? Home, eh, si és ell el que hauria de, de, de posar la pauta en tot, però veig que de moment no, no sap ni ni no l'ha de fer. Molt bé. Vostè és d'aquí, de les Planes? De les Planes, de les Planes, de tota la vida, sí. La vida, Li puc preguntar com està visquent la pandèmia? La pandèmia ara l'ha vist bé, però... Al eh, començament de la pandèmia ara fa un any, mira, el dia del Ram estava ingressat a l'Hospital d'Olot. Què diu ara? Sí, sí, sí, vaig ser un de, dels primers de d'agafar aquesta porqueria. Vostè ja ha passat la Covid, vol dir? Exacte, que he passat. He estat 6, 7, 7 dies a l'Hospital d'Olot. Ara fa un any, mira, el dia del ram em van, portar, em van portar un tall de tortell perquè van dir que era el dia del ram però eh, vai, no vaig poder menjar de, perquè no tenia ni gust a la boca ni ni, ni sentia res. En fi, eh, val, val més no parlar eh. Me n'alegro no. que vagi superat i es trobi sí, bé. Sí, no, estic content dhaver pogut superar, sí. I, I què en pensa en general? El van tractar bé? El van tractar bé l'hospital? Home, jo a l'hospital si hi dono un 10. No sé si és perquè era al principi o què, però no, no, cada moment els detenia allà i, i sí, sí, inclús la doctora que em portava eh, va quedar molt contenta perquè va dir que no s'hagués pensat mai que em hagués pogut reanimar tant tan de pressa. Bueno, bueno, serà que, que estarà fort, no? Exacte. Millor de no tornar-hi, i no desitjo pas ningú, eh? Per, per tant, suposo que estarà d'acord que hem de mantenir les mesures de prevenció. Home, i tant, que els hem de mantenir, i el que passa és això, que uh, no, no, no ens estem comportant com ens hauríem de comportar. No, no, no, no, no, la cosa no, no va pas com hauria d'anar. Si haguéssim volgut creure totes les normes, segurament encara parlaríem d'una altra, altra manera, però no hi, no hi ha res a fer. Bueno, diuen que la quarta onada, alguns llocs com a Lleida ja, ja ha arribat i podria arribar amb, amb Semana Santa, amb tots els moviments de gent, aquesta quarta onada, està com anunciada ja. Sí, però a mi em molesta que em parlin d'onades, onades, onades, si és que l'onada no ha marxat mai. O és que ha marxat alguna vegada? Jo em penso que no. Des que varen començar jo no, no, no, no he vist que, que, que, que hagués passat res eh, per, per dir ja està. Ja, ja, ja, ja. La cosa ha anat continuant sempre. I no sé, no sé quan durarà. Jo no estic, no estic gens animat eh, perquè no, no veig pas que, que hi hagi maneres de que la cosa s'acabi. Bueno, veurem, aviam, aviam com, com evoluciona. Um, un pronòstic pel partit. Home, jo, siguent de les planes, desigiria que guanyes les planes, però clar en fin... Jo l'única cosa que demano és que no prengui mal, que molts d'aquests joves eh, el dilluns han d'anar a treballar i això no, no dona pas. No, no, no és com una primera divisió que ja tenen els milions a la butxaca, vull dir que són joves que, que fan esport i ho donen tot i jo, el millor, no, no és el resultat, és que mal no prenguin i que, i que no, no, no, no hi hagi braies ni res. Molt bé. D'acord, gràcies. A vostè. Vinga, salut. Vale. L'eco de la vall. Hola, bona tarda. Vinc de Ràdio Les Planes. us puc preguntar què feu? Sí, com veieu el partit? No, i a la Carla. Jo no, i a la Carla. No, no, no, eh? no, no com veieu el partit? No, no, la Patrícia. Oh, no, jo estic molt enfadada. Estàs molt enfadada. Per què? No, no. Però veniu sovint a al futbol o no? Sempre, la Carla Reverte molt La Patricia crida molt que Teniu algun noviet aquí jugant sí, potser? Sí, tot, tots tres L'Àlex s'ha portat molt malament a a sí, No, no, que han expulsat l'Àlex ah, Ara aquest noi que 21, just passava per aquí El 21, sí Què ha fet? Uh, una mala jugada ha fet ha sigut la tangana aquesta que s'ha urbanitzat. Sí, exacte, sí, sí. Ha durat cinc minuts i fora. Però sí, bueno, marxarem abans. Com veieu l'equip per això? Bé, bé, el veiem bé. Carla? Carla? La presidenta, no, no. ella. sí, ella no diu res. La dona això és per la ràdio local, no tingueu poc que no, no serà una gran audiència qui us jutjarà el que digueu. Què és la presidenta de què? No, no sóc cap presidenta, És sí, la primera jo. dama. És la És la dona del president. També, també tens parella al camp. Bé, bueno, per fora. No, és el, és el president. president del club. El president. Ah, si sí, tu controles aquí uh, el que es mou... Exacte, que tot vagi bé. bé. I, I com està? Com està el club? Bé, bé, està bé, està bé, està a tope. Eh? Patrici, sisplau. Bé, bueno, doncs, com que veig que no, no voleu parlar massa de futbol, anem als altres temes que fins i tot potser m'interessen més i tot. Com esteu visquent la pandèmia? Doncs indignades, creiem que no haurien de jugar, perquè això no pot ser. Perquè eh, en un restaurant no pot ser sis, i aquí ara es tiren escopinyades a la cara i de tot, i no pot ser. Molt bé. Cal qual. Si xuten, aviseu-me, eh? Que no... Sí, sí. Eh, però en teoria les mesures s'han doncs, fet els PCRs i tot això, no? Bé, bueno, eh, jo no veig com a meu home fet PCR per cada cop que juga. Bueno, allà em què diu la presidenta? No en tinc ni idea, jo, la veritat. Vale. Encara serà més paliagut això, us pregunto, relacionat amb la pandèmia. Bueno, a nivell personal, com la, com la viviu? Com heu viscut aquest any? Agobiant. Agobiant, agobiant. Molt agobiant. Agobiant, però ja estem millor. Bueno, ja ens anem acostumant a poc a poc, no? Sí. No, no, això no s'acostumem. Això no ens acostumem. Volem que obrin els restaurants ja, perquè sobretot nosaltres, que som les dones dels jugadors, quan acabem anem a sopar i així i ara no podem fer res. Bueno, una altra que es roba, Què ha passat? No sé, no ho he vist, no ho vist. En xoc a terra. Molt bé. Tu com vius la pandèmia? Com l'estàs visquent? Jo molt malament. No em va pa bé, això. Neres, <ríe> me podeu ajudar, sisplau? A mi no m'agrada. És en directe, això? Vale, no, no, no, no. que va. No. Ja Cap problema. No? Sí. Tu emprenyada, deies, o com...? No, agobiada, agobiada. Home, és normal ja portem un, un any llarg. Sí, sí, llarg. Ja cansa, ja cansa. Però bueno, ja comencem a veure la llum, suposo. Espera. Bueno, estem avisant la quarta onada que està aquí no, picant a la porta, no, no, eh? No, home, no. Res, res. Res, res, són falses mites. Ens tenen enganyats. Aquí totes tenim anticossos. Mira, totes tenim anticossos, sí. eh? Sí. Totes. totes. Aquell senyor d'allà, amb el primer que parlat, ha parlat, m'ha dit que havia agafat la Covid. El senyor que està sentat allà... Ah, doncs pues mira, I, nosaltres i... tenim anticossos també totes també... Asimptomàtiques. Asimptomàtiques, eh, però... Vale, doncs ja va no, no, no, no t'ho puc pas encomanar. Ah, vale. Um, I una última pregunta. El tema de l'emergència climàtica, que em diràs, què té a veure això amb el futbol? Res. Però jo en realitat vinc aquí per parlar més sobre això, sobre el tema de l'emergència climàtica i aquests temes... I quina emergència... No sé què contestar-te. Això de l'emergència climàtica no et sona? No, i m'és igual. No, no. Bueno, vull dir que tampoc penso... Saps? Tampoc estem aquí tants d'anys. I dir, vivim i ja està. Sí, bueno, sí, de moment no en tinc, bro. Però... Has ullat una mica egoista això, eh? Perquè Totalment. Jo, aquesta pandèmia m'ha fet tornar molt egoïsta. Abans pensava molt en els de més i ara no. Penso com mi. Ost, no, t'aves ser sincera i, i ser conscient d'això, perquè segurament a tots ens ha passat d'alguna manera, sí sí sí. No? sí, sí, sí, és veritat. Un mateix té que ser feliç i ja està al final. Sí, sí. De totes maneres, aquest planeta, que és un, un miracle no enmig de l'univers, és un puntet de vida, perquè tot allò de més és foscor i no sabem què hi ha, sí, sí. doncs hauríem de cuidar aquest planeta per les properes generacions. No? Després de milions d'anys, que ens el puguem carregar amb 300 anys, és una mica absurd, no? Què en penseu? Sí, sí, tens tota la raó. Haurem no sé la Martes. Carla Reverti, de em penses? Ara ens hauríem d'apuntar per anar a Marte. Estava interessant, avui ja em dic que hi havia un riu i així. Ja llegit. Aquí hi un riu sec, és veritat? Un delta, no sé què ha llegit, jo sí que... És veritat, eh? Bueno, no ho has llegit? Gu Guarda'm un viet, si n'aconsegueixes un. No, no, és broma. Però bueno. bueno. En fi. Anem a veure el futbol, no? Sí. Qui, qui guanyarà? Les planes. Les, eh? Cap dubte, eh? Cap dubte. Va, gràcies. Adiós, adiós. Doncs primer gol del partit, les Planes 1, Girona 0, acaba de marcar... No, al, revés. al revés. Ah, és veritat, han marcat els blaus. Sí. Ha marcat el Girona. Unió Girona, sí. sí. Anem perdent 0-1. Ah, exacte. Molt bé. Que és és d'aquí de les Planes vostè? Sí, senyor. Molt bé. Ah, com veu aquest partit? De moment malament, perquè ens han expulsat un jugador, amb ells també, i, est i estem perdent. O sigui que, de moment malament. Bueno, és el segon partit de l'any, no? Uh, Tinc entès. Sí, sí. De fet, sí, d'aquest any de pandèmia és el segon partit, sí. L'equip ha d'anar doncs, sí. trobant-se i rodant, no? Sí, la veritat és que ells ja ho comenten que els costa agafar la forma. Però bé, de, uh, a còpia d'entrenaments la cosa millorarà, sí. Molt bé. Deixem que li preguntin sobre la pandèmia. Com està visquem vostè? Sí. Uh, Bé, eh, des d'aquí, des del poble, doncs, eh, estem vivint amb, amb paciència, que és el que ens cal tenir tots, amb molta paciència i, i fent bondat. Sí. Molt bé. Ja portem més d'un any sí, sí. i, per tant, doncs més que acostumar-nos, hem adquirit hàbits, no? Sí, sí, sí hem adquirit hàbits i hem de ser, eh, prendre les precaucions doncs, que, que toquen i, en fi... Eh, a, part, a partir de que passin doncs, els, els dies i mesos eh, amb les vacunes, la cosa irà millorant. De moment estem vacunant doncs, la gent que és de risc, que és que, eh, interessant. La, la resta de la gent bueno, eh, tenen alternatives de si vacunar o no. Un cop, un cop doncs, eh, els diguin doncs, si es poden vacunar o no, cadascú és lliure de fer el que, el que cregui. Molt, bé, doncs, molt amable, gràcies. A tu. Oh! Ara sí que ara sí que ha marcat les planes, un a un. Sí, sí, un a un. Bueno, sembla que això està més, eh, oh, més igualat, ara. Aviam, aviam. Tornem a començar. Sí, oh. sí, sí, sí. Saps qui ha marcat? Uh, L'Ivan Serra, l'Ivan Serra. El lateral el lateral dret de les Planes. Sí. Com és que el coneixes? Bueno, conec uns quants. Són de l'edat del meu nano, el meu nano també hi juga. Val. Sí. Estàs jugant ara el teu fill? Sí, el meu, el fill d'ell, sí, sí molt, sí, sí. molt bé, molt bé. Sí. Com veus aquest equip? Bueno, eh, tenim un equip just a la teva. Comptat que ens aguantem aquesta categoria, ja en fem prou, nosaltres ja en fem prou. Sí. No, no, no podem induïtar gaire més. Eh? És un poble molt petit, aquí a les Planes, i bueno... Que això ha variat segons el temps, que hi ha hagut èpoques amb uns equip doncs, diferent que el que hi ara? No, no, no gaire, aquí no sol variar gaire. Eh? Estem a, a tercera, però un any hem baixat a quarta i han tornat a pujar ara fa dos o tres anys, però vull dir, no, no, d'aquí no, no ens belluguem. Eh? La, la tercera catalana és? No? Sí, quart, això és tercera catalana, això, sí, sí, tercera catalana, sí, sí. Permetem que et faci la mateixa pregunta que li he fet al senyor que té al costat sí, sobre... Miquel, Miquel, en Miquel. Sí, en Miquel, què, què en penses de la pandèmia? Bueno, eh, és una cosa que en eh, no ens haguéssim pas pensat, jo crec ningú que ens podia tocar viure això, però, bueno, som aquí al mig i hem de, de passar-ho com puguem, ja. Eh? D'alguna eh? mm. valoració personal, com ho has viscut, tu? No, bueno, eh, hem d'agafar... La part positiva que té tot això que hem de prendre moltes mesures que no estàvem acostumats han de tenir paciència quan has d'anar a comprar això és parata i totes aquestes coses vull dir que amb algunes coses doncs segurament es canviarà els hàbits per moltes coses de la vida però bueno n'hem d'aprendre n'hem d'aprendre d'això ens ha tocat viure això i n'hem d'aprendre això. no hi ha altra volta Bé. Però, no, però, bueno, amb optimisme de que ens en sortirem, eh? Ens en sortirem, sí, sí, sí. La setmana que ve ja és Setmana Santa i es preveu que hi hagi molt, molt moviment de gent, no? De gent sí. que ha sortit a fer les vacances aquestes després del confinament comarcal, on s'ha reduït molt la mobilitat. Com veus això, que en perquè bueno, també hi ha molts negocis que esperen sí, que aquesta de, arribada de turistes. No? S'ha de provar de, que es puguin anar normalitzant les coses, jo crec que ho hem de provar-ho. Si va malament, tornarem a tancar una mica més, però s'ha de provar, s'ha de provar. Ara ja hi ha molta gent que està vacunada, jo crec que això serà una cosa diferent de l'altra vegada, Esperem que vagi per aquí la cosa, esperem que vagi per aquí. Molt bé. Al seu costat té la seva dona? La dona, la dona sí. Sí. sí, sí, sí. Molt bé. Hola. Sí. Bona tarda. Estic preguntant sobre el futbol, el primer, sí. que és el d'avui, sí. la pandèmia, el tema de l'emergència climàtica i una quarta cosa que ja me no oblidava perquè tinc el guió aquí, sí. que és sobre, sobre les eleccions. Creu que hi haurà govern la setmana que ve? Uh, jo crec que segurament sí al final, no ho sé, no, no acabo de veure clar si ho han negociat o no perquè amb el temps que ja portem sembla que les coses encara sentia per la ràdio que s'han de sembla, començar a parlar, per tant no, no sé si d'aquí la setmana que ve s'ho parlat i arribat a alguns acords. Jo desitjo que sí, desitjo que sí, que es desencalli i que pugui perquè hi ha han temes que són importants que hi hagi que el país tingui un, un govern si no, queden moltes coses parades Precisament estem parlant de tot això no? de pandèmia emergència climàtica la crisi que ha provocat aquesta aturada mundial no. degut a la, a la pandèmia sí. i per tant és esperar que el, que el ple d'investstridurarà donc ja ja s'hagués solucionat això però en canvi anem en segon, a un segon ple que no? sí. eh, què, què els hi diries als polítics si t'escoltessin? Home, jo diria que, que mirin el que és prioritari actualment pel país, que intentin eh, arribar a acords perquè hi ha moltes necessitats, eh, arribaran al fons europeus i hi ha d'haver un equip que pugui negociar tot això que ho necessitem, perquè tant les empreses com els treballadors com es necessita perquè el país avanci, si no estem estancats. I, per tant, els diria que, si plau, que escoltin a la gent, que hi ha molta gent necessitada i ells estan aquí per servir la gent. Molt doncs molt clar. Gràcies. De res. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Hola, bona tarda. Esteu veient el partit, no? Sí, estem veient el partit, sí, sí. Com, com va això? Què us sembla? Bé, doncs acabem d'arribar. No sé molt bé el... com van, però... Un a un. Un a un van, molt bé, sí, sí. Doncs molt, molt interessant, no sé, a veure com, a veure com acaba. D'on dir... sí, sí. veniu? Nosaltres som de, de Barcelona, que hem vingut a passar el cap de setmana. Sí, molt sí, bé. som una, una cooperativa d'arquitectes. Uh -huh. I hem vingut a passar a fer pinya el cap de setmana. Molt sí, bé. sí. Una mica de vacances i com es diu això del working al... El... Exacte, sí, per, per al final em diem espai de cures. Vull dir, de cap de setmana, per cuidar-nos una mica mútuament, per parlar de l'empresa, evidentment, de la cooperativa, però també per, per passar una mica de, de, de temps plegats, que a vegades també és necessari, i en aquest temps de pandèmia, que estàs amunt un avall, Eh, doncs també sempre, sempre va bé sí, sí, cuidar-nos una miqueta Molt bé, havíeu tingut oportunitat, oportunitat de sortir de Barcelona amb tot això del confinament o, o és pràcticament el primer cap de setmana des de fa molt temps? Jo, personalment, és el primer cap de setmana des de l'octubre que em sembla que vam fotre el tancament que ens van deixar tancats en allà i ara és el primer cap de setmana que sortim, vull dir que al final hòstia, ja fotia gairebé sis, sis o sis mesos que no, que no sortíem de, de Barcelona, sí, sí Ara ho comentàvem precisament amb una, amb una altra gent per aquí que el que, bueno, que s'espera que per Setmana Santa doncs, hi hagi molt moviment, no? lògicament. Això esperem una mica, que jo crec que necess... necessitem no? una miqueta, vull dir que sobretot poder els de més de, de Barcelona que estan tancats a la ciutat, però que hòstia, una miqueta sortir i anar al camp o anar a la muntanya, a la platja, el que sigui, i poder tenir aquest temps de, més de gaudir, perquè hòstia, sí que, que al final el confinament ens està ens està atrofiant, no? una mica no sé com dir-ho, però una miqueta de temps llibre. Sí, sí. I de què coneixeu les Planes d'Ostoles? Doncs mira, un soci de la, de la cooperativa, eh, la seva companya, eh, que ja és a dir a vins, es coneix, a un, té unes amigues que són d'aquí o d'Olot, no, no t'ho sé dir, sinó ara que, que t'ho digui, però ens ha fet la recomanació, tant de l'hotel rural com del restaurant on hem anat a menjar i de la ruta de la caminata que hem fet aquest matí eh, al voltant dels gorgs. De... Ostres, sóc dolentíssim, eh? Però ens ha recomanat aquesta zona i hem vingut aquí a disfrutar del, del cap de setmana. Molt bé. Sí, sí. Precisament els gorgs, a partir d'aquest mateix cap de setmana, tenen una restricció de 200 persones, en penso màxim, precisament per... Doncs, cu cuidar l'ecosistema i que no doncs, hi hagi molta, molta gent perquè a l'estiu realment hi havia, hi havia massa, ma, massa molt, gent. molta gent que, havia, que venia. No hi havia ningú en els gorgs, eh? vull dir sí. que érem els únics que hem fet el, el camí. A la tornada sí que ens hem trobat més gent, però en els gorgs t'asseguro que només hi havia tres persones, vull dir que érem que érem sí. nosaltres. Bueno, Tot un luxe, doncs. Sí, sí. Sabeu que aquí existeix l'escola Orígens? N'heu sentit a parlar? No, jo no sabia. Ei, ei, no sé si és en Ricard, sí? Sí, sí, però... sí coneixem, però no, no, no, tenim molta, no, no hi hem interactuat directament, però sí, sí és un projecte molt interessant. Molt bé. Sí, és una gent que fan tallers eh, i es dedica a la bioconstrucció. Sí, de fet, ara mateix estan en un projecte de reconversió i recuperació de la pedra seca i estan en un conveni amb la Generalitat per partir ho endavant. Ens interessa molt, la veritat. Molt bé. I vosaltres què feu al vostre despatx o, o al, la vostra cooperativa d'arquitectura. Nosaltres treballem sobretot amb el tema de l'habitatge, del qual ara estem amb alguns projectes de cooperativa d'habitatge a Barcelona, i paral·lelament també amb temes de recuperació patrimonial, temes d'oci i restauració, però sobretot d'alguna manera el que ens interessa és la sustentabilitat, la recuperació de l'entorn, economia circular, tots aquests temes són molt interessants. Molt un, un tema realment que està donant molt cap a cap parlar, el tema de l'habitatge, el dret a l'habitatge i com continuen els desnonaments, quasi quasi empalman la crisi del 2008 amb, amb la de la Covid al 2020, no? No sé si són 13 o 15 desdonaments cada dia a Barcelona. Sí, sobretot amb el tema de la municipalitat. Jo crec que ara Barcelona està fent una feina molt interessant amb temes de recuperació d'habitatge, temes de banc d'habitatge en si i altres municipis. No? I sobretot el tema de l'habitatge és un valor de bascanvi, que té un poder considerable a nivell de mercat i ara mateix jo crec que és la és una de les problemàtiques que ens trobem actualment. Per això a nosaltres ens interessa tant el tema de trobar altres polítiques que siguin viables, desenvolupables i accessibles a la població, no? I nosaltres, com a arquitectes, evidentment, som una peça de l'engranatge, però som un mecanisme per trobar solucions en aquesta situació. Molt bé. Doncs no, no us entretic més perquè esteu doncs, descansant precisament de la feina, però, clar, és un tema pal·legut perquè justament a, a aquesta setmana... La Unió Europea ja ha donat un calbot al govern espanyol dient-li que això de la Sareb i tots aquests... Eh, la Sareb és el, el banco malo que deien, no? I tot aquest eh, pàrquing de... tota aquesta cartera de vivendes, que són centenars de milers, que els bancs s'havien tret de sobre durant la crisi perquè eren actius tòxics, diguéssim, que no, que no es venien, doncs eh, això és una cosa que ha, ha d'assumir el govern i, per tant... Tenim el rescat bancari per una banda i per l'altra assumir el cos d'aquests pisos buits, la majoria que són dels bancs. És una cosa realment increïble. Una solució diuen que és les cooperatives d'habitatge. Neus sentit a parlar d'això? Sí, no, no, nosaltres hem fet una cooperativa d'habitatge. Nosaltres ara mateix hem fet una cooperativa d'habitatge a Poblenou conjuntament amb una altra cooperativa i amb una promotora social que es diu Sostèrcívic. De fet, han fet gols. I, i, i el, el tema principal és aquest. Ara mateix Barcelona està impulsant una iniciativa molt potent sobre cooperatives d'habitatge, perquè això genera molts espais d'unitats familiars molt interessants. I sí que és veritat el que comentes de la Sareb, que és una mentida que, que l'Estat amb un estat de crisi econòmica que ha recuperat uns bancs dels quals havia expropiat aquests habitatges, ara mateix se'ls tregui de les mans perquè és un actiu dels quals els genera un dèficit, no? Sembla mentida aquesta situació de dir bancs recuperats i habitatges buits. Sí. I la, la cirereta per arrodonir-ho és a, a aquesta absor absorció de, del banc públic, de Bànquia, l'antiga Caja Madrid, a, per CaixaBank. Sí, sí. Totalment, em sembla que en aquesta situació sembla inèdit que estiguem en aquest cas de reconversió, recuperació i a més a més ara fusió, no? Del qual molta gent es veurà afectar. En fi, un... deixem-ho aquí, us deixo que descanseu, que passeu un bon cap de setmana sí. i gràcies. A tu. gràcies. Salut. Salut. Hola, noies, bona tarda. Hola. Vinc de la ràdio d'aquí, de les Planes. Què puc parlar amb vosaltres? Sí, sí, sí. sí. bé. ¿Veniu a veure el futbol sovint o què? Mm. Uh, bueno, a vegades, que som amigues d'un parell que juguen. Sí. Amigues d'algun jugador? Sí. sí. No, només amigues? Bueno, jo sóc la parella d'un. Ah, quin, quin jugador és? Està al camp? No, ara no, està descansant, és el, el número 14. A la banqueta? Sí. Sí, sí. Bueno, aviam sí sur... I del porqué sí, també som amics. Doncs acabem de rebre un pilotasso, pilotasso d'aquí, d'aquest partit. Coses que té aquí, a primera línia. Què, què van, un a una encara? Un, dos, un. un dos. O sé, sea, Ens han marcat un segon? Sí, Basta. sí. sí. Bueno, a què us dediqueu vosaltres, si us ho puc preguntar? Es, estem estudiant. Què estudies? Jo Publicitat i Relacions Públiques. Jo faig treball social, ciències polítiques i pedagogia. I jo faig administració i direcció d'empreses. On ho no estudieu, això? A l'UDG, a Girona, sí. Molt bé. Em, estic preguntant sobre el partit, però també aprofito per comentar algunes altres cosetes. Què, què us sembla la pandèmia? Com esteu vivint? Bueno, una mica xungo, no? Ens ha afectat a molts àmbits, sobretot a l'acadèmia, per exemple. Nosaltres que som estudiants, eh, ens hem vist molt afectades, no? Perquè a som de Menorca... I hem, hem vingut aquí, però realment no estem podent anar a les classes presencials ni res. Has dit que sou de Menorca? Sí, sí. sí. Molt bé, a lotes. i notava alguna cosa, però no, no acabava d'enquadrar-ho. Sí. Molt bé, molt bé. D'on sou? De Menorca. No, però, però... De... Ah, de Maó, de Maó. De Mo? Sí. sí, exacte. Sí. Ah, és una de les meves illes preferides, la veritat, fa molts anys que no hi vaig, però hi havia anat uns quants anys a eh, fa sí, anys sí. enriquem. Sí. Molt bé. I quants temps porteu aquí visquent? És el quart any que estem aquí. Sí. Sí, molt bé. I tornant a la pandèmia, com ho esteu visquent? Com ho vius tu? També això d'online és una putada, però bé. Bueno. Però d'estar aquí perquè també juguem a bàsquet, i clar, hi ha entrenaments. i Les tres jugueu a bàsquet? Sí, sí. O veixiu, podem veure. Las tres de Menorca, las tres de Menorca, les tres, tres jugadoras de bàsquet. Dinjuntes, sí, Compartiu pis. Sí, sí. Ehm, sí. um, sent de les illes, suposo que doncs, veureu que el tema del turisme és una cosa que a les Balears doncs, afecta molt amb aquest parón que hi ha gut. Sí. Què us sembla això? Bueno, ara està una mica malament perquè Ara poden anar turistes, però a nosaltres ens com a restringeixen més que no passen els turistes. I això, que, si vius allà, molesta una mica, perquè tu no pots tornar a casa, però sí que poden venir de fora. Sí, això ho hem vist també a Madrid, no? que s'ha sí. fet molt rebombori i el turisme de borratxera dels francesos. Sí, no? sí, els museus. sí, sí. sí. sí. sí. Sí, de veritat que sí, però bueno, esperem. També ho entenem, no?, perquè és un illa turística, molta gent viu, viu del turisme i amb la crisi social que s'està ocasionant ara, clar... És, és una dependència excessiva, potser, del turisme? sí. sí. Sí. sí, hi ha molta gent a Menorca que viu de això, que està fixadís contínu a hotels o restaurants o el que sigui i que viu només de del que treballa a l'estiu, no? I, I, clar, ara es veuen molt limitats amb la crisi que. Molt bé, i un altre tema que està molt relacionat és l'emergència climàtica. Què en penseu d'això? Sí. Per bueno, què et senyalen? No, perquè m'agrada molt aquest tema perquè considero que la gent no està prou conscienciada i, i crec que s'hauria de conscienciar més. Sí, sí, perquè hi ha molta gent que no li dóna importància i al final és on estem vivint, és com cuidar casa nostra, i la gent no fa. I a mi això em molesta molt. No, no som conscients del tot del que implica, oi? No, no, jo crec que només sabem una part i hi ha molta més cosa que, que la gent s'hauria d'informar. Mm. Això també ho hauríem d'ensenyar pues, a, a l'educació i tot, jo crec. Mm. Perquè t'expliquen, doncs pues, sí, que hi ha el canvi climàtic, però tot això té moltes conseqüències que no sabem. I clar, així com ara coneixem el planeta podria com desaparèixer si no ho cuidem. I és una pena que generacions futures no puguin gaudir de, del planeta que coneixem actualment. Bueno, els científics parlen del tipping, tipping points, no? és una expressió, és un punt de no retorn. Mm. Els tipping, tipping points, sí. no, és complicat de dir. Com per exemple, eh, si les temperatures augmenten massa, doncs el desgel ja serà definitiu. No? Sí. Si, si perdem les glaceres, ja, ja no farà prou fred com perquè es puguin mantenir. I això de perdre les glaceres, que és només un exemple, implicar menys aigua, i altres aspectes, no? Sí, sí, jo crec que sí. Bé, bueno, s'hauria de mirar perquè l'oceà, jo crec que és, una... bueno, és essencial per la vida humana i si no es cuida, tot anirà cap a pitjor. El calentament de l'oceà també implica doncs, més efectes meteorològics com els huracans i tot això, molt més potents. A banda de la pèrdua de biodiversitat degut el calentament de l'oceà, i, per tant, realment, a l'oceà, a banda de que l'estem esquilmant i ens estem quedant sense peixos, no? Sí, sí, sí. Quin seria el teu missatge per a algú que no estigui conscienciat i que doncs, pensi que realment és un tema important la, al qual preocupar-se i actuar, no?, ja. per canviar-ho? No sé... Um... Que s'informi. Sí, sí, sí. Sim... sí. I que intentin col·laborar amb el que pugui cadascú, no? Sí, que també és molt complicat, perquè... Jo crec que si les grans empreses no fan res, la població ja pots fer algunes coses, però així tot no pots fer gran cosa. Estem com a limitat. Jo crec que és la gent que té molt de poder que hauria de, de canviar les coses. Molt bé. Som em dóna a peu a fer-vos l'última pregunta i no us l'entretinc més. Ah. És sobre el nou govern que s'hauria d'haver format ara i que d'alguna manera doncs és qui pot legislar o fer, aplicar les normes per revertir aquests canvis, no només per en sortir-nos a nivell econòmic, sinó també a, en quant a l'aplicació de la llei d'emergència climàtica, que tenim una llei des del 2017 i que són ells que haurien de fer que les empreses les compleixin, etc. Tu què em penses d'això? Com creus aquest nou govern? Uh, vas votar uh, a les eleccions del 14 de febrer? Ah, bueno, som de Menorca, així que no som residents aquí i no vam poder votar, però sí, ja ens hauria agradat votar. Ni per correu? No, no, perquè eren de Catalunya les... Estem empadronades tema... de uh, les Am... illes. Sí. Vale. No Molts podemos... països catalans. Sí. Encara no, encara no, eh? Claro no. Vale. Sí. Sí. Clar, clar, correcte. Disculpeu. No, no, que va. No, no, Això és... demostra una mica que, tot, tot i el meu amor per l'ahir, esteu molt lluny, no?, en el no, pensament no. De, dels, dels de Catalunya. Sí, sí. però bueno... Sí, sí. <laughs> No sé. Home, jo penso que el govern es veu bastant limitat ara per l'emergència que hi ha en relació a la pandèmia que també ha, o sigui, la, i la crisi social que s'ha ocasionat perquè la pobresa ha crescut molt i poder ara no, no, no dedicar tant recursos ni tant temps a fer polítiques públiques d'aquest àmbit però perquè també és que, clar, es, es troben en una situació on... Ho veig, ho veig difícil per gestionar la pandèmia i, tot, i tota la, la pobresa que hi ha actualment que no sé com, com s'hauria de fer eh? um, Un missatge positiu um, Qui creieu que guanyarà el partit d'avui? Unió Girona, Unió Girona. De moment estan guanyant Esteu, esteu jugant a camp contrari eh? us ho recordo S'ha sí, d'animar sí. bueno, els teus molt bé, doncs mira, bé, gràcies. Igualment, adéu. Gràcies. Adéu. Ah. Hola, bona tarda. Què, què ha passat ara? Què ha passat? que han fet una falta. <ríe> han fet una falta molt, molt forta en el lateral i no l'arbit no ensenya ni tajeta ni res. Partit dur o què? Partit molt dur, acabo d'arribar fa 10 minuts i hi ha més pals que mare de Déu. Acabo d'anar d'anar d'anar d'anar d'anar d'anar que ets, ets d'aquí de les Planes. Soc de Girona. Girona. Diuen que teniu un millor equip per aquí. Bueno, crec que és un equip més tècnic i, més... Eh! Eh! I més físic. Són diferents, són dos equips diferents. Dos equips molt diferents. La mica teatreros també, eh, aquests, ara. Bueno, però... veu, són molt durs, aquests, de les Planes. Eh? Són durs, eh? Res, són durs. Res? Res, res? No ha tocat, no? Arvid? No ha no? res? Deixem que aprofiti per preguntar-te, ja que hi ha aquest peron. Escolta, com estàs visquent la pandèmia, tu? La pandèmia? Què vols dir com l'estic visquent? Sí, que si t'afecta... Bueno, si una merda o o perquè, no... perquè no podem sortir, per això estic fent un covat ara, perquè la nit ja no puc fer-lo. És <susurra> el que hi ha. Però bueno, seguim, seguim. A l'estiu ja millorarà tot. Molt bé. Uh, vens aquí acompanyat amb, amb quatre amics per aquí, tres amigues... Sí, uns amics i uns amigues, però bueno, amics pocs. <susurra> però bueno, són bona gent, són bona gent. Molt bé. Um... Uh, deixem que et torni a preguntar sobre això, allò de la pandèmia. Què, què creus que passarà? Perquè avisen de la quarta onada. Bé, bueno, jo crec que ara amb la gent vacunada més gran, jo crec que per molts contagis que hi hagi, els hospitals hospital acabarà... no acabarà pas pujant i la... és el que hem d'aconseguir, que l'hospital no... no es paralitzi. Ja està. Tu estudies? A... He acabat de uh, carrera ara, de publicitat. Carrera de publicitat? Sí, sí. sí. Molt bé, i com ha sigut una, un any que ha sigut en, heu, heu hagut d'estudiar online, no? He fet anar. online, he fet, però bé, bueno, sense ben sortit. A la, la raça humana ens adaptem, a la raça humana ens adaptem. Molt bé, fas algun màster o què? Estic creant una empresa, estic muntant una empresa. De què, si ens vols dir? Rutes en bicicleta aquàtica, és un nou producte, és com un del surf en bicicleta. Sí, sí, a la Costa Brava aquest estiu, es diràs Cycling. Pel riu Ter o què? Pel riu Ter i per Begur, per Sant Antoni de Calonja i per Sant Feliu de Guixos. Oh, no no, no havia sentit a parlar, la veritat. És un producte nou, les fabrica un noi a roses i les portarem aquest, aquest, aquest estiu a la Costa Brava. Vas veure el documental que vam fer aquesta setmana, el Ter al límit? No, però el tinc pendent per veure'l, ja ja m'han parlat. Oh, bé, jo te'l recomano, el vaig veure a Bescanó quan vam fer la, la presentació l'any passat, el vaig tornar a veure a TV3 aquesta setmana i... Realment la situació és complicada, sí, és complicat, és complicat. vull dir que el, el teu negoci depèn molt de, de l'aigua que tingui el riu, el clar. El caudal de l'aigua, de les pluges, el, del vent, hi ha molts factors, hi ha molts s'ha de vigilar, sí, sí. De, de fet, sortia un noi que té un negoci de caiacs i explicava una mica la problemàtica no, amb, amb sí, això de l'aigua. Els, els de Colomers, sí, ja sé són, són bona gent, ho fan molt bé i tenen problemes perquè fins al joll no pot, no es pot circular per allà. Però bueno, ens adaptem com puguem, ens adaptem tots com puguem. Veure, una jugada dins de l'àrea les planes i s'allunya el perill és una de pressió de les planes capitat, fi de, de la primera part primera part, sí estarà bé la segona eh? molt bé, doncs mitja part aquí el camp municipal de les planes d'Hostoles. Girona 2, les planes 1 Deixa'm que aprofiti per comentar-te això. Què en penses de l'emergència climàtica? L'emergència climàtica. Ah, que si... Sí, que estem una mica cardats i que... O ens posem les piles tot el planeta o no anirem pas en. O ens posem les piles o què? O no anirem pas enlloc. No, no, perquè... Uh, el futur uh, i en 20 anys diuen que ja tot anirà fatal si no, si no millorem la situació. Molt bé. No, per tant, ets conscient de la situació. Mm. Sí, sí, i tant, i tant, i amb això de, la, de les bicicletes i tot, també estem conscients de, de tot el que passa, sí, sí, tant. Hem d'estar informats, hem d'estar informats. Oh, per aquí el, tens els col·legues que estan tirant sí, flors? Eh? eh? Hi algú que va parlar, que Ara, qui, de ser. Qui té ganes de parlar? Parlant, Aprofitem que estem a, la, a mitja part. També sou de Girona, vosaltres? Sí. No. No. Okay. Hi ha, hi ha algú de Les Planes o no, aquí? Sí, no, no, no, no. no. Cullerà, heu vingut molts de Girona, eh? Poques coses a fer. Sí, jo, eh? sí a fer. és la capital. Ojo, perquè m'ho eh? L'eco de la vall. Sou d'aquí, de Les Planes? Sí. Molt bé. Vius aquí? Sí. Molt bé, que us sembla, el partit? Bueno, de moment bé. Ranyito. De moment bé? Sí. Oh, anem perdent, em penso, eh? Sí, dos a un, no? Bé, bueno, un a dos. Un a dos. Bueno, si remuntem. Tu com ho veus? Bueno, està renyit. Però bé, bueno, el partit de moment ve, sembla. bé sembla. Està bastant igualat. Escolteu-me, com esteu visquent la pandèmia, tot això que està passant? Mm, com es pot, suposo. Restriccions i, i pocs a més. A uh, no creure ja està. Ah, sou estudiants d'aquí? Sí. Estudieu aquí al poble o a Merra? No, bé, bueno, jo a Olot, mateix. Però sí, juguem aquí. Teus jugadors, també? Sí, de sí. l'ojuvenil. Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Aquest partit d'avui és de la categoria de, de tercera catalana? Sí, sí. exacte. Votre sou juvenils. Sí. Molt bé. I com aneu vosaltres? Hem de començar el cap de setmana, a veure què, què fem. Ja ho he entrenat o no? Sí, sí, sí. Hem entrenat un parell de setmanes i ja ho què vau fer la temporada passada? Mm, vam acabar... Tercers, falta tota la segona volta. Tercers? Sí. Molt bé. Bueno, no està mal el pòdium, no? no sí, sí està. està bé, està bé. Molt bé, molt bé. Um, Deixeu-me que pregunti sobre uh, la pandèmia i les conseqüències de la pandèmia, també. Com, com està afectant això? Veieu que està afectant a casa vostra? Indirectament volguis a no, sí, fet que aquests que hagin restriccions, bueno, no deixa fer vida normal, però a part d'això no gaire. Teniu els pares que estan treballant tots. Sí. Sí, sí. Bueno, el... és una crisi econòmica que està afectant a molta gent i a molts sectors. En... com vaia vosaltos al futur? No ho sé, de tant no ho sé. Sola d'ara. Tu, tu puc preguntar com sí, ho veus? Sí. Bueno, serà difícil ara que tot torni, com sempre, però a poc a poc suposo que anirà millorant la cosa i es podran obrir totes les coses que s'han tancat. I econòmicament, també. Divendres passat a Girona hi havia una manifestació per l'emergència climàtica, que convocaven els Fridays for Future, aquesta uh, associació dels joves estudiants, no?, que es va fer famosa amb la Greta Zumb, aquesta noia noruega. Suposo que us sona, no? Sí, sí, ja ho hem estudiat, això una mica. Molt bé. Doncs hi havia una manifestació, la gent cridant, perquè els governs reaccionin d'alguna manera i apliquin la llei d'emergència climàtica, no? Tu com ho veus personalment, això d'aquesta crisi ecològica que tenim? Sí, bueno, ja s'ha començat això amb els cotxes i tot, de que els caps de setmana hi ha cotxes que no poden entrar, depèn de quines ciutats i quines poblacions. I, bueno, costarà molt també, perquè... Hem començat a passar malament, la veritat. Però ara sembla que anem millorant amb les restriccions i tot, dels combustibles i totes les coses de les fàbriques. Ja es veurà. I sou conscients de que estem davant d'un canvi d'època d'era? Bueno, jo, jo crec que no. Jo crec que mica mica tot tornarà com era abans, saps? No com hi ara gaire res. El que passa és que és una cosa que... A la vida passa, saps, i ara ens toca passar nosaltres i ja està. D'aquí un any, dos anys, jo crec que d'aquí deu anys, vint, ningú se'n recordarà d'això. Bueno, i ja està. La meva opinió és que, que estem en un canvi d'era de, i, per tant, que no tornarà a ser com abans. Hi ha una digitalització accelerada de, de tota la societat, una robotització també, hi haurà, hi haurà canvi en, el, en els llocs de producció, de feina... Eh, llavors estem anant de manera molt, molt valors cap a un canvi, cap a una nova societat, no? Per això us preguntava si aquest canvi d'era l'esteu veient d'alguna manera, ho sou conscients. Bueno, sí. No, bueno, és que ara, no sé, no, no podem tornar ja com érem abans, però mica en mica les coses començaran, quan les coses comencen a tornar a la normalitat, i a tot com tornarà com era abans. I, I això en tot, saps? En, en tots els sentits, saps? I mica en mica tot, tot passarà. Entesos. don's venga, vats a preguntar aquí al vostre costat. Són amigues vostres aquestes sí. noies? Sí. sí. Pregunteu. Hiem si volen parlar. Ja, Gràcies. Hiem ja ja si agrada parlar. Hola, noies. Què puc parlar amb vosaltres? És no. <laughs> és és per la ràdio d'aquí, del poble. Ah, vale. Bueno, que veniu a veure el futbol sempre. Bueno, quan podem, podem sí. venim, sí. Sou d'aquí, de les Planes? Sí, sí, d'aquí. Totes? Totes. Molt bé. Què us sembla, l'equip? Està jugant bé o no? Sí, ho fa prou bé. Sí, sí. <laughs> Digueu-ho. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sort que ho fa bé, perquè estem perdent, eh? Bueno, ara sí. remuntem, no passa sí. res. Sí, sí. <laughs> Molt bé, així m'agrada, ser optimista. Sempre, sempre, sempre. Sí? Sempre, sempre. Molt bé inclús en temps com els que corren de pandèmia també hem de ser optimistes sempre, sempre optimistes M més perquè que mai ser potser, negatius. no? perquè ser negatius, total Molt bé. com esteu vist que en la pandèmia? Ben anar fent el que es pot, no? sí, exacte ens adaptem, a, veure? Ens adaptem no, a la situació, el que hi ha i si us adapteu bé o què? t'adaptes bé tu personalment? com ho portes? Home, no hi ha més remei, ens hem d'adaptar, sí o sí, no sé, és el que hi ha. Um, creieu que hi haurà una quarta onada, com estan anunciant, com es preveu? Evidentment, després de Setmana Santa tots tancats una altra vegada, seguríssim. Well, fa la pinta que hi haurà quarta onada, Lo que no està tan clars que ens puguem tornar a tancar, eh?, debut a com afecta l'economia. Ja, però si hi ha una quarta onada i no ens tornem a tancar, cabrem malament, eh, jo crec. No hi haurà més remei, perquè amb el fatal que estarem després de Semana Santa, perquè la gent no té cap mirament de res. La gent què? No té cap mirament de res. Bueno, aquí aneu totes amb la, amb la mascareta, la, la gent això sí que ho té, no? Sí, la gent respecta les normes, però dins de les normes vale que els polítics han donat molta llibertat per aquesta Semana Santa i la gent també s'ho bé aquesta Semana Santa. Bueno, i no només, tot, no només tot és la mascareta. Llavors també hi ha altres factors com, bueno, rentar-se les mans és el més important. I, I ventilar, no?, sobretot. Sí, també això ventilar. Clar, hi ha altres factors que no només és la mascareta i potser no tothom ho té conto I clar, ens bueno, fiquem la mascareta i potser llavors ja, ja ho fem tot bé, saps? Sí, a vegades és, és excessiva la, la responsabilitat que, en, que ens volen posar als individus, no? I, i no tot depèn de, del que fem cadascuna de nosaltres. Hi ha altres decisions que poden afectar més, com doncs, permetre que vinguin turistes a les illes, com comentava abans o no, eh, permetent un toc de queda, etc. És es que estem en una, en una situació peculiar, mai vista, en el nostre cas, i, bueno, és difícil um, ficar normes i aquestes coses però, bueno... Tu què en penses? No, jo, jo penso el mateix <ríe> <ríe> <Que> ella... <ríe> Molt bé, doncs deixem-me que us una altra qüestió ara, justament, recordava amb els vostres amics que el, abans que, de que comenci el partit ràpidament uh, divendres, divendres passat hi havia una manifestació contra el canvi climàtic què en penseu, vosaltres? Com... Què penseu de l'emergència climàtica? Bé, bueno, jo tampoc estic molt al dia de tot, però jo penso que s'ha d'aturar, perquè com acabem així, doncs acabarem carregant el nostre món, i, i vulguis o no, és el que acabem de viure, i nosaltres, que som joves, tenim molt de vida per davant, i si ens estem carregant d'aquesta manera que estem fent, doncs, poder acabarem malament. A l'escola tracteu sobre això? Uh, no, jo estic a la universitat, i no, no tractem sobre això. Sí, perdoneu, amb les màscares no, no us veig... <laughs> A la universitat no em parleu sobre el tema ecologista i de l'emergència climàtica? A La meva facultat, bueno, la meva carrera no, bueno, el meu curs no. Què? Jo estic fent infermeria i no, no, no, no. no. I penso que hauria d'anar a l'altra banda de la valla. No us, no us entretic més que començar el partit, a l'àrbitre ja ha posat la pilota al mig del camp. Gràcies, noies. Salut. Salut. Adéu d'una palomita, palomita del porter que s'ha lluït amb aquest su. Continuem aquí al Camp municipal de les Planes d'Hostoles. amb aquest partit entre el Girona, la Unió Esportiva Girona i, i les Planes 1 a 2 al marcador. dissabte, 27 de març. disab 27 de març aquest 2021. Atenció a la jugada per la banda, jugada per la banda, jugada per la banda del Girona, centro... Ui, s'acaba de marcar un autogol les planes, una, una errada. Ha sigut un autogol això, disculpi, ha sigut un autogol? Sí, sí, sí, sí, sí. se'l fa el mateix. Se'l fa la mateixa defensa. Sí, sí, el, el venir de Carrel i rebot el, el peu i això la fa el mateix de dintre, sí. Sí, sí, sí. Molt bé. Eh, bueno, tothom té un... Pot fer una rada d'aquestes, no? Home, és normal, si primer viuen plans ho podem fer nosaltres, saps què vull dir? Sí, és normal això. Ha sigut ben absurd, eh? Perquè el centre era anava molt fluixet, no? no? I... I, I anava passada, és que anava passada. El que passa és que el, el, el, el de la casa i no la veu venir. Mm. Sí, sí. És tu, ahir el que hi ha, saps que ho podries així? Vinga, va. Escolti, deixin que li pregunti Com veu aquest equip? Home, és el principi. Portem, portem molt de temps parats i és molt difícil. És molt difícil tornar a agafar el ritme, eh? Crec que tot s'agafarà a la llarga. Sou partit de partit, entrenament, entrenament, exactament, no? Exactament, exactament. Clar, portem, portem tres setmanes entrenant i, i dos partits. És molt difícil agafar el ritme. Què ha d'aquí de les planes? Sí, sí, però arribar molt tard. Jo he arribat a la mitja part. Eh? He vist ara ben bé això a la segona part prou, eh? El, com, com es diu, vostè? Jo sou amb Pitu, Pitu Moner. Molt bé, <laughs> De, de què treballa? Què fa aquí? No, jo, no. Ara, jo ara sí estic sí retirat ja. Molt bé. Què, què havia fet? Jo estava de fuster. Feia, estava en una fàbrica de, de mànecs. Ah, mm. la, famo la famosa fàbrica de mànecs. La fàbrica de la tele, sí senyor. Sí senyor, la famosa fàbrica de mànecs. Molt bé. Bé, jo la de l'Escola Orígens, que ens vau fer una presentació. Mm. Uh, són mànecs pareixades sí, sí, per sí, tot sí, tipus sí. d'eines de, del camp. Sí, sí, sí, és sí. això, és això. Era això. Mo molt bona fusta, molt bona fama, merescuda. Sí, sí. Segui... No, no. I feina feina, feina, feina, i gran quantitat de feina que tenim. Seguiu venent, no?, per sí, això? Sí, sí, sí, quantitat, quantitat, sí, sí. Us, us fan comandes d'arreu del país? Sí, sí, sí, sí. d'aquí, inclús algun, algun de fora d'Espanya, ja el tenim. Molt bé, I, i qui us ha pres el relleu? Vull dir, la família o són... No, és, és la família, d'àvis, de pares i de fills. Per tant, puc deduir que el seu fill s'hi dedica ara? Sí, sí, ara ho porto amb els fills, ara ho porto amb els fills. Deixi'm que li pregunti, com està visquent la pandèmia, vostè? Jo a casa. No tinc manies. Jo, com la gent aquesta que surt tant i això, jo, oi, te, no em fa falta sortir ni... Jo, aquí, en un poble, estàs, estàs bé. Déu, estàs bé. No tens que... No ens preocupa sortir del poble, ni un menys. Si de sortir, sortim, i si no, de te, tenim la muntanya, tenim per, per, per voltar i estem deixint aquí. No ho jo estic molt d'aquestes persones persona s'ho doncs, passen més malament, però aquí i estem molt bé. Sí, la veritat és que és un luxe poder estar aquí al costat d'aquesta muntanya del Coll Sacabra, a la Vall d'Ustoles, i, i poder sortir a passejar tranquil·lament. No? Uh, seria molt diferent en una ciutat gran, lògicament. És molt normal, és molt normal que el cap de setmana la gent vulgui sortir. És molt normal, trobo molt normal. Mm. Eh. Nosaltres, no, nosaltres no ens fa falta, si ja, ja el tenim, ells no que no el tenen. Però... I per això aquí no ens preocupa allò de dir «hòstia, algú m'acall de sortir, no, no». Aquí estem decidint, estem molt bé. De totes maneres, també és una oportunitat per, diguéssim, reconsiderar el turisme i fer-ho d'una fer altra manera, que sigui més sostenible, no? Sí, però hem, hem de ser una mica més conscients. Hem de ser més conscients. Jo estic molt d'acord que la gent de Barcelona està molt tancat, però ser més conscients perquè això ens durarà molt, aquest pas. Si no podem sortir, no sortim. Sí. I punto. Si els d'aquí no sortim, ells tampoc que no sortin ells tampoc. Ara m'has de contar que aquí estem, ara estem invadits de gent de fora. Ah, és, és aquest el problema. Uh. Estic molt d'acord que ja estan tancats i, i, i els hi molt de greu estar allà dintre, perquè, nois, hem de ser conscients que si això no, no, fe, no som conscients això ens pot durar un any o dos o tres, eh? I ja greu portar màscara dos anys o tres, eh? Perquè ja n'estem, tipus, imagina't-ho d'aquí un any o dos. Uh. Sí, sí, al ritme que va la vacunació i, i en realitat només tenim, no arriba el, potser entre un 10 o un 15% de la població que, no, no, no, que s'ha contagiat. Sí, no, no hem arribat no a res. Re. No estem ni a 15, no estem a res. Sí. Molt bé. I vostè que treballa amb, amb pagesos i, i gent del camp que li demanen... No, no, no. Jo faig, només estic en presa. No, no estic jo havia sentit sent pagès, però vull dir ara, no, ara fa molts anys que estic al poble ja, no, ja, ja no em dedico això. Li, li ho dic per, per preguntar-li, si em permet, com, com veu la crisi climàtica, vostè, l'emergència climàtica? Hosti, això no, no, no, no en tinc ni idea, no tinc ni idea. Jo d'aquest tema no, no, no, ja no el tinc, perquè no en tinc ni idea, s'ha escrivint. Però sí que n'has sentit a parlar de l'augment de temperatura, el de gel, aquestes coses. Això amb el temps ja se sabrà. Jo crec que amb el temps ja es, ja es veurà. No ho sé. És un tema que això, al llarg temps, veurem el que passa. Bueno, la, la situació és, eh, El Parlament de Catalunya va aprovar una llei d'emergència climàtica i, per tant, el, els científics diuen que els propers 20-30 anys són determinants perquè la situació pugui arribar a ser irreversible. D'aquí 20 o 30 anys ja serem, ja, no. vull dir. Vostè és escèptic, eh? <laughs> no, sé, no, sé, no sé on serem d'aquí 20 o 30 anys. Sí. Bueno, que ningú es pensi que és un negacionista, perquè segur que no és un negacionista, vostè simplement doncs, no, és escèptic, diguéssim. No, jo, jo, jo, jo explico pel que sé i punto. No, no, no vull ni, ni, ni ser més, més, més, més sabut ni menys. Jo sé el que jo veig i punto. Jo, això, de cas, el que passarà s'ha de veure molt temps. I punto. D'acord. Doncs vinga, amb no l'altra tinc més, gràcies. Sí, merci. A tu. Adéu. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Hola, bona tarda. Us puc fer unes preguntes per la ràdio? No, a nosaltres no. No? Molt bé, no molesto. <t 'susurra> bueno... Preguntes de futbol, perquè sí, sí, sí. no sabrem de res, eh? No, no, de fet vinc a parlar d'altres coses, eh? Ah. Uah, d'on well, don, don sou? De Sant Celoni Molt bé. Um, I heu vingut a passar el cap de setmana? Sí, mm -hmm. aquí, tot el cap de setmana a les planes. Molt bé. Um, no sou futboleres, per això, eh? No, zero. <risa> zero futboleres. Però bueno, venim a animar. Molt bé, clar que sí. I us puc preguntar què us dediqueu? Ah, soc professora de dansa. Ah, molt bé. Oh, suposo que coneixeràs el sismògraf d'aquí a Olot, no? No coneixes el sismògraf? No. Ai, ai, ai, ai. No ets mestra de dansa? Sí, però... Més tirant cap a Barcelona que cap aquí, llavors aquí no conec res. Bueno, l'epicentre de la dansa contemporània és Olot, el mes d'abril, que es fa un festival, no sé quina és l'edició, però ja en porten uns quants anys, que ven, venen ballarins i ballarines de tot el món molt bé. i mira tu, hi ha un cartell molt xulo de fet començarà d'aquí poquet, d'aquí vale. uns 15 dies jo crec que ja comença i a Olot hi ha eh, espectacles molt xulos vale. Molt bé, doncs pues ja ho mirarem, perfecte molt bé. I estic preguntant també sobre la pandèmia, com ho esteu visquent? Com, com has viscut tu la pandèmia? <ríe> molt malament, l'hem viscut de fatal ha sigut un... Algú heavy per tothom, jo crec. A Sant Saloni m'has dit que vius, oi? Sí. I allà què? Doncs el mateix. Ha sigut algú xocant per tothom. Sí. han ha hagut de tancar doncs, molts, molts centres comerços. Centres centres esportius, centres de tota mena. Sí. Clar, tu com has fet? Perquè la dansa t'hauran tancat les classes o com has online. fet? Online. Ho hem continuat fent online, tot. Sí. I no, no és la manera, moltes vegades, de treballar. És difícil treballar així. Clar, clar i més la dansa, que és una cosa més de contacte. Exacte, no. molt contacte, sí. I visualització en directe, més que a través d'una pantalla. Sí. De totes formes, pel que m'han dit, i casualment doncs, conec gent que ha fet inclús classes, sí. eh, no s'han aturat per això, vull dir que la gent també no, no, la segueix. No, evidentment hem continuat perquè bueno, doncs, sempre hem d'estar actius i sempre s'ha de portar la dansa sigui com sigui a tot arreu, però és molt difícil fer-la a través d'online, perquè no, és el que et dic, no, no, es pot fer, no es pot visualitzar, no es pot tenir contacte, no... I és difícil. Hem continuat perquè, evidentment, és el que hem de fer, però no, no és potser el que ens agrada. I fas dansa contemporània? No. Ballet? Clàssica? Jazz. Em dedico a la dansa jazz. Mm -hmm. Molt bé. Tens per aquí un admirador o un conegut del poble? El capità de les Planes. <ríe> per què capità? <ríe> perquè soc el capità però estic lesionat. Ah, de l'equip. Estava pensant jo amb... en <ríe> capità de baixer i Estàs lesionat? Sí. Molt bé. Bueno, ara vindré a parlar amb tu, ah, si, bueno. si vols. 10 per 4 a 1, eh? Ja ho sé, ja. Bueno, S'ha bueno. d'encaixar de... de... les derrotes igual que les victòries. Clar que sí. Molt bé, segueixo parlant amb la teva amiga. Tu mateix. Bueno, una altra qüestió que també comento sobre l'emergència climàtica, que de fet té relació amb la pandèmia també, no? Per la... Com ho veus? Com... Què, què em penses tu de l'emergència climàtica, la crisi climàtica? Doncs, generalment, com estem fent molt malament, no, no tenim bons hàbits en res, sincerament. I ens hem d'intentar adaptar, tot i que no, crec que no, no sabem fer-ho, o no volem fer-ho. El, el govern, les empreses, la gent... Crec que tothom, en general. O sigui, tant govern com particulars, com... perquè no ens ensenyen tampoc a fer-ho. Llavors eh, ens agafem el que podem però no, no crec que ningú ho estigui fent bé. Sí, sí, ho intentem, eh? Però no. Crec que no... Fem el que podem però no, no hi ha manera. Molt bé. A la teva amiga si vol parlar ara. No, no, no gràcies. Jo no. No, no, no. Tu fas dansa també? No, no, no. no. no. Fem de l'or. Qui és la puta? Qui la puta, aquest? Bueno, no potser... Um, vale, doncs uh, res, només una última coseta a, a nivell de política, vosaltres vau, vau votar el 14 de febrer? Sí mm. Ara et preguntes aquí, no? No, no, no. no. no aquí no, no. no t'ho diré no. Però... No, però vaig votar per correu Molt bé molta sí. gent va votar per correu de votar sí. la situació. Mm, bé, bueno, no per la situació, sinó per la meva situació personal d'estar amunt i avall. Llavors no podia estar presencial aquell dia i vaig votar per correu. Si ho lliguem tot, la pregunta té, les, té la seva lògica. Si parlem de pandèmia, si parlem d'emergència climàtica, si parlem d'una crisi econòmica vinculada a la pandèmia, doncs té sentit que hi hagi un nou govern que intenti solucionar això. En canvi, la primera... La sessió d'investidura no... L'emergència cal... no? ah. climàtica estava molt abans que l'epidèmia. Correcte, correcte. Epa, molt bé, molt bé. El capità diu que l'emergència climàtica era anterior a l'epidèmia. Sí. Si, eh, l'epidèmia si... ha favorit a l'emergència climàtica. Sí. Um, el, hauríem d'exigir que, que hi hagués un govern això són coses que, que tampoc hi podem fer nosaltres, que són coses de partits? Que això ja no depèn de nosaltres, depèn dels partits. Bé, bueno, clar, és, és... el poc que això sí, no, no depèn de nosaltres i per molt que nosaltres demanem una cosa, si des de dalt no se'ns fa cas o no volen intentar-nos ajudar, per molt que fem nosaltres no hi ha manera de fer-ho. D'acord, molt bé, doncs uh, moltes gràcies. A tu. Segueixo parlant per aquí, ja que tenim el capítol al costat. Sí, veig... a veure, veure si... Sí. Sí. I deixa paraula. Molt bé, gràcies. Vinc cap aquí. Escolta, com és que fuma si tots el capità i ets futbolista? Perquè s'ha de port saber portar l'equilibri una mica. L'equilibri? Sempre. Bueno, és tabac natural, no, no em diràs? Vale. Com? És tabac d'aliar natural. Uh, sí, bueno, <laughs> sí. Molt bé. Um, què, què, què és? Per, per què? Això és per Ràdio Les Planes. Hòstia. Sí. No, a veure, si és un cigarret tampoc passar res, no? Si et fotessis un puro cada dia, doncs malament aniria. Correcte. No aguantaries ni, ni pitjor, un esprit. Pitjor és fumar un puro cada dia que no fumar un puro i entrenar cada dia, no? O no? Clar. Pues Molt bé. Com és que no has jugat avui? Perquè estic lesionat del genoll ja des de fa temps. Entreno, però de moment no jugo. El manisc o què? Els creuats. Els lligaments? Eh. Què va passar? Se, va passar que me'ls vaig trencar, me'ls recuperar, vaig tornar a jugar, me'ls vaig tornar a trencar i així successivament i era. I bueno. tot i així encara vull jugar. Molt bé. Que fa molts anys que hi jugues, aquí Les Planes? Fu uns quants, des dels 18. I en tinc 30, o sigui que, compte. Ja són. Uns quants. Ja passat <ríe> moltes categories, eh? Sí, unes quantes. Molt bé. Escolta, em deies quan parlàvem amb, aquí amb les amigues de Sant Celoni sí. això de l'emergència climàtica i la pandèmia, tu com has viscut la pandèmia? Jo la pandèmia l'he viscut treballant cada dia. <ríe> que per part, en part bo, perquè per almenys sortia de casa, però, però bueno, però estic en desacord amb el que deies, perquè l'emergència climàtica era abans de lo de la pandèmia, l'únic que la gent no se'n dona compte, però bueno. Fins que no canviem el model industrial del país, tampoc. Per molt que faci un mateix, que sí, totalment d'acord, que s'han de fer coses com reciclar, estalvi d'aigua, fins que no es canvia el model industrial que hi ha aquí no tenim gaire res de res. Clar, això és el difícil, no? perquè ja hem vist una reconversió als anys 80 i, i el dur que va ser perquè va eh, portar molta gent a l'atur. La reconversió que hem vist amb, amb Nissan, per exemple, el sector automobilístic i altres que veurem, eh, potser no s'està explicant que això no passarà. Crec, no no crec que la reconversió ecològica tingui a veure en perdre llocs de feina. No hauria de ser, sí. No hauria de ser, sí. Bueno. Jo sóc ambientòleg. Sí. Ah, molt bé. I, per tant, ergo, eh, la posició ambientalista, pues, bueno, sigui, no té perquè què perdre llocs de treballs O sigui, no té per què. L'únic uh, o sigui, no que sempre tenen poder els que tenen més pasta i, per tant... Mm -hmm. els que en tenim menys, sempre quedem cardats, així <ríe> sí, de clar. Ara, ara ho entenc tot, eh? no, no sé llar d'aquí edats ambientalista. No et tenia fitxat jo, eh? Ja, sí. ja, ja vindràs un dia a l'Eco de la Vall a fer una entrevista. Anys, com vulgueu. Molt bé, molt bé, molt bé. Evidentment, doncs, el sector de les energies renovables podrien donar molts llocs de treball en comparació amb els del petroli, que també en generen, però... Hauríem d'anar cap aquí. No, no és plan de, de treure el petroli, sinó de buscar una fórmula conjunta que permeti doncs, una, un equilibri. Clar, clar, el que passa que, el, no sé si, si t'has fixat, que últimament té relació amb una llei que ha aprovat a, a Madrid el govern, que s'han disparat totes les tramitacions de parcs eòlics i, i parcs d'energia de, de, solar. Sí. I, clar, el territori està una mica mosquejat perquè, de sobte, comencen a haver-hi molts bueno, perquè... macroparcs macro amb aquests molins eòlics que destrossen el pues paisatge. Perquè ja. aquestes persones bueno, busquen treure rendiment d'on puguin, sense mirar en veritat el que importa a la gent o el benefici que puguis treure d'una energia renovable, per exemple. S'està especulant en lloc de, de fer un projecte de país per tenir sobirania energètica, no? Són grans inversors que venen a fer negoci. Com sempre, com sempre ha passat. Com sempre ha passat, és es que no hi ha més, és es que no hi ha més. Ah, el que passa és que, que tenir en compte la situació d'emergència climàtica, emergència també econòmica, doncs és molt fort que segueixi permetent aquesta especulació, no? D'acord, vale. des de quan hi ha emergència climàtica? Fa 50 anys que ens ho diuen clarament els científics. D'acord, vale. vale. i des de quan ens fa cas? Des de fa 5 anys que la gent li fa una mica de cas, per tant, hem de ser el mismo des de sempre. L'independència és important? Sí, però hi ha altres coses més importants. El canvi climàtic és important? O oh, tant, però on hi hagi calés els, el govern, on sigui doncs intentaran fotre la mà per buscar més calés, ja està. Sí, sí, el greenwashing és una cosa escandalosa, no? Vols explicar-nos explicar, explicar què vol dir el greenwashing per qui no ho sentit? Ja ho he explicat al no. programa. No, però... Avui no. Si vols un altre dia ho, ho comentem més extensament, però... Ah, avui, com a capità de les Planes, estic clar, mirant a la patira les clar, Planes. Clar, clar, clar. Correcte, ja parlarem un altre dia, si et sembla bé, i, i vens al programa. No, només per, per acabar, um, què, què farà aquest nou govern? Canviarà les coses o no? Quin nou govern? Perquè encara no hi ha nou govern. <ríe> el dia... Primer que facin govern i després <ríe> opinarem de sobre el nou govern. Correcte, el dia d'avui no el tenim encara. No. <ríe> La setmana que ve hi haurà, hi haurà nou president? Deu, deu ser, deu sé. Encara que hi sigui bueno, poques esperances, la veritat. Molt bé. Gràcies Capità i parlem un altre dia. bé. Mècio. L'Eco de la Vall. Aquestes són les entrevistes que vaig poder uh, fer ahir dissabte 27 de març al camp municipal Guàrdia i Rodà de les Planes d'Hostoles durant el partit de futbol de Tercera Catalana entre les Planes i Girona. Vam perdre el partit perquè el Girona es va imposar per 1 a 4, però van poder compartir amb els espectadors i espectadores del partit tot això que heu escoltat. Amb aquest reportatge ja en van tres de seguits. Les últimes tres setmanes hem estat amb les àvies Ramalleres de la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, amb la manifestació del clima, pel clima, a Girona, i aquest cap de setmana amb els aficionats i les aficionades de futbol aquí a Les Planes. El proper diumenge, a les 5 de la tarda, doncs tornarem amb un nou programa, segurament una nova entrevista. So a... Així és que, sense afegir res més per part meva, us deixo amb aquesta versió del clàssic de Bob Marley, Is This Love, que ha interpreta la veu i la música de Rubén Atxe. Que passeu molt bona setmana i fins aviat.